Kilómetros de balde, un... Pois non teño ni idea de que día é hoxe. Eh... Non sei. A ver, Juan editando, hoxe, eh? 14 de septiembre. Pois eso. Dende, como sempre, o Paseo do Burgo para daros un pouco a lata. Hoxe máis que nunca, porque o tema do que vos vou falar é, é do Cubo de Rubik. É que un follow-up que creo que é así, como se di agora En plan moderno, cando estás a dar a lata cun tema, eh, segues, e segues e segues e segues dando a lata mesmo Pero é que hoxe marquei o meu cubo de Rubik. Si, sí, xa o teño no meu poder. Eh, recordare despois eso, que hai unhas semanas faleivos de que... Bueno, recomendaba vos un alcalde de Youtube, dun rapaz de Cubi, que fala de puzzles de cubos de Rubik, E dende aquela, pois, quedei con ganas de mercar un e eh, de retomar a miña actividade eh? neste sentido. Porque eu daba cando era novo, aos cubos de Rubik. A raíz daquel programa, pouco tempo me faltou para mirar por internet onde mercar un cubo. Estivén xa a piques de mercar un, eh, xusto, dixome Alberto. Alberto, coñeceredes algún de vos, e eh, alguna de vos da Morsagrallo Arquitectura. E dixo-me, tío, que eu teño mercado varios cubos para dar clases, porque agora mesmo, ainda que ele é arquitecto, adícase a dar clases de matemáticas en instituto. Ele é profesor de secundaria, que en vez me dan os seus alumnos, xa vos lo digo. Entre outras cousas, pois, por exemplo, mercou non sei cantos cubos de Rubik para explicarlles non sei que. E dixo-me, tío, deixote, porque a comprou de dous modelos diferentes, así que deixote que xogues con algún, e así te decides de cal é o que máis che presta e todo iso. Todo isto, unha das tendas que Cubi recomenda para mercar os cubos é eh, tendasvesa.com, que foi de eu de compralas. Todo coincidiu así, máis ou menos, no mesmo tempo que vou no autobús, camiño do centro da cidade en esto que, nunha das rúas pola que paso seguido vamos, cando vou ao centro camiñando non paso por esa rúa pero paso por unha paralela ese embargo bus si que pasa por esa bueno, pois que ali había unha tenda física tentas veces, coñu, unha franquicia aquí nesta cidade, pois nada, teño que pasar por ali. E ao sábado seguinte, cando fun tomar un, o café coa miña nai, bueno, como, como xa, pois pues, teño comentado moitas veces, os sábados pola tarde, xuntámonos para tomar un café coa miña nai, meus irmáis máis eus. Eu normalmente achegome a ali camiñando e dixen vou cambiar o percorrido e así paso pola tenda, e xa de paso a merco, porque prestábame non, en vez de comprarla por internet, probar os cubos, non o modelo que, me, que máis me prestase. O que pasa é que estaba pechada, pecha os sábados a tarde. Nesto que Alberto prestoume os dous eh, cubos, estiven xogando con eles bastante, recordei, como xa vos teño cantado naquele outro episodio, non que eu fora quen de resolver o cubo, o okay? que a cara de enriba e eh, a coroa do medio, pero que non ferá quente de, de resolver a cara de baixo e para isa tibera que mirar un libro. Pois neste caso foi o mesmo. Se vos digo a verdade, en un cuarto de hora xa tiña descoberto como, como se facía isto tamén a do medio. Así que, un reto para vós se non o coñeceres, Mercado o Cubo, e a ver canto tardades, sen mirar instruccións en resolver a cara de arriba e a coroa do medio. Foi divertido ademais, porque para probar estes cubos, mentras estaba a gravar, ou desde boxes, sabedes que eu tamén gravo un, un podcast de Fórmula 1, desde boxes, con Emma, e con, bueno, con Agustín, con Dani, con José Basso, e con Porti se, se decide a voltar. E normalmente, mentras estamos a gravar o podcast, o que fago é repetir a carreira do fin de semana anterior. Temos programas que son previa carreira e outros que son despois de carreira. As previas non, pero as que son de despois de carreira. Eu poño má carreira e estou a mirar, así, sen son, mentras falamos dela. e Foi o que fixen desta volta, pero como xusto tiña os cubos que me prestara Alberto, se estiven, dale que te pego pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, aí praticando, como un desesperado, a facer o cubo rápido, bueno, a facer ata aí, ata onde sei, ao cubo rápido, porque claro, que non podía era poñerme a mirar instruccións, Mentre estábamos grabando E ainda que teño precaución casi que sempre De mutear o micro Algúnha vez Non me din conta e non o mutei E penso que, nesa, que nese episodio Estase a escoitar por aí abaixo O cuba e dalle que te pego pin, pin, pin, pin, pin. O que pasa é que ainda non escoitei Porque eu escoito todos os, todos os episodios que grabo Volto a escoitar por aquelo de intentar aprender dos erros eh, non volveros a cometer cousa que moi difícil sempre estou a cometer os mesmos erros de locución que lleides facer e nada, que eso, que penso que se escoita e a ver, cando poña o episodio desde boxes, voume reír arreo como, como este a escoitar o cubo para aí en baixo e nada, que os cubos que estaban moi ben, baratinhos ademais penso que ao redor de sete euros Dixo-me ademais que ele tamén os tiña mercado ali en tendas besa. Xa estaba prácticamente decidido a mercar un deles. E, oxe a mañán, en vez de coller o camiño que fago sempre por aquí, pois dixenme, vou por ali, de paso un merquei, uns tomates. E nada na tenda, tratáronme estupendísimamente. Bueno, que que usted tal, non? Dice, quería un cubo, empezamos a xafarar un pouco... Había por ali unha camada de nerds dando clases de, de cubo de rubio. Ostia, que profesional todo isto. Os tipos saben arreo, dixenome que tipo de cubo queres eres. Eh, Dice, bueno, pois, pues, te ven dicendo un normaliño, porque tal. Eu sabía facer o cubo, pero agora xa non me lembro, e eh, quero voltar de novo, tal, e seguimos hablando, tú, que tamba. Empezoume a recomendar cubos, prácticamente os mesmos que me prestara Alberto. E ao final, falando, falando, falando, Eu cheguei a confesar, que nos meus tempos, digo, hai 30 anos, eu cheguei a facer o cubo en 38 segundos. Entón, quedouse así, non como diciendo: vaya, marcates, machiño, pero sí dicéndome, bueno, entón, dabas de, en serio, mais ou menos. E eu, bueno, en serio non, pero, vaya, que, que sí que me prestaba e tal, e faceré, intentar facelo rápido e tal. E díxeme, mira, entón, en vez deste de este, desde aquí, mellor que te leves este outro. E sacome un magnético. Eh, eh, que queredes? Estos esto son como as, ah, as tonterías de Niño Rico. Eu cando a mirar a tenda en internet Vira que a palabra magnético non salía pois, como, como moitísimo máis profesional E bastante máis cara, bastante, bastante máis cara Quitando un que estaba de oferta O que estaba do oferta estaba como a 15 euros E o resto valían bastante máis cartos Comparados co sete que me decía Alberto Estaba medio decidido eh, a mercar ese de oferta pero cando proveíos que me deixo o Alberto dicen para nada, cose 7 euros tal o que pasa é que o tipo ali empezou a cantar as maravillas dos cubos magnéticos, eh, caín, caín por suposto e merquei un que ao final saiu en 15 euros é certo que hai algunha diferencia entre os magnéticos e os outros porque sobre todo os magnéticos polo que estiven a mirar aínda que curiosamente igual son un pouquinho máis lentos, é decir Poden llegar a virar os normais máis rápidos. Os magnéticos é como se si se colocaran solos. Moitas veces, aínda que non teñas definido exactamente o xiro que queres darte, el vai ao seu sitio. Entón, a experiencia mm, é mellor. Tampouco, vamos, é un capricho, é un capricho, pero... Unha persoa normal, sobre todo empezando, vamos, estou convencido de, de que queda exactamente o mesmo. Pero bueno, o tío sabía vender a cousa. Eh, mira, voy, <ríe> en vez de deixarme 70 euros, deixei mo doble. En fin, que des aproveite, porque penso que tamén ten unha tenda desas hai que ser medio de vacación. Despois estivo me comentando que realmente que eles eran profesionais, dos cubos de Rubik. Na clase que estaban dando alí ao fondo da tenda, onde digo que había unha cama de nerds, porque eran cativos eu que sei, terían sete, oito anos, estaban dándolle alí os cubos a toda a hostia. Pola hora que é, non estaban nunha clase de iniciación, estaban nunha clase de perfeccionamiento. Eran así de cativos, en fin. A ver se chegueu eh? a ter o nivel que tiñan esas miñocas. Que tiñan esas miñocas. E comentoume que o señor que estaba ali, un señor pois pues máis máis novo camín, pero vamos xa tamén tiña os seus anos que chegou a ser campeón do mundo de cubo de Rubik, non sei en que especialidade porque nisto hai varias especialidades pero vaya nivelazo que daban clases, por suposto Por setedes curiosidade nivel 1, aprender a resolver el cubo, nivel 2 mejorar tiempos e formas non importan tus conocimientos, varios niveles de enseñanza, para edades de 6 a 99 anos, grupos reducidos Profesores con experiencia, bono de cinco clases renovable e coste del bono 30 euros. Martes, miércoles, jueves y viernes por las tardes e sábados por las mañanas. Que na tenda parte de cubos tiñan toda a parafernalia e colección de cubos raros, por así decir. E outro tipo de puzzles, moitos dos puzzles dos que saca o rapaz este, Cubi. Ensinoume unha foto deles de con Cubi, porque dicen que son colegas. Entón, te van pero... Pero esto de tendas besas non é unha franquicia. Dicen, non, non. Tendas besas somos nós. Non hai outra. Hostia. E aí si que dixen. Non me imaginaba para nada que houvese este nivel. Que houvese unha tenda que non fose franquicia, senón que fose unha iniciativa gosa. E si, sí, si. Sí. Por eso mola, non? Un negocio así, de xente que está enamorada do que fai. Neste caso, de xogar os cubos de Rubik. Se adique a eso. É máis, cando entrei na tenda, houve un rapaz que entrou antes que min e quería mercar videoxogos. E mello se mosqueou porque dixeron que non, que ali videoxogos non vendían. Que ali vendían puzzles, cubos de Rubik e historias así. Rapaz, pois pues, no, no, pues videoxogos, videoxogos, que non, que non vendemos videoxogos. Marchou dali e foi cando me atendeu a min. A todo isto foi unha camiñata nada de cinco kilometriños de paso que pasaba por ali Cheguei a casa, fixenme unha ensalada cos tomates que acabara de mercar. Metina no frigorífico para que, cando chegue agora poda xantar directamente e non vos teño nada máis que contar. Estou desexando darlle ao cubo este magnético Eu que sei, igual cando aprenda a facelo enteiro pois sigo con este follow-up do cubo da Rubik. Veña, por que non vos animades a mercar un cubo da Rubik e, e comentamos as nosas andanzas co xoguete este. E nada máis, unha aperta, grazas por chegar ata aquí, e, ah, igual a semana que ven non hai quilómetros de balde, nin kilómetros de balde, nin quilómetros gratis, ou igual ao revés, hai algunha cousa extraña, porque precisamente así en teredes de boxes facemos unha excursión e imos visitar o Museo de Fernando Alonso, en Oviedo. ímos pasar todo o día ali, imonos xuntar con algúns ou in, bueno, amigos, ointes tamén do podcast, pero sobre todo amigos que xa nos confirmaron que, que iban estar, e nada, vos invito. Se queredes pasarvos por ali, sabede que o sábado 21 estaremos no Museo Fernando Alonso uns cantos aficionados a Fórmula 1 e xa desbenvidos. Venga, agora sí, ata é a semana que ven, xa digo porque igual gravamos así unha cousa especial, igual xa acá en mao micro e... Eh nos convence para que comentemos algo kilómetros non creo que saia pero si igual metedes por aí non sei o que fará Emma eh, si para a seguinte semana veña, chao chao meus unha aperta